Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig Kristina Mattsson. Vi tänkte börja idag med att prata om valentinsdag för några veckor sedan så hade vi ju den i almanackan den som vi också kallas alla hjärtans dag. Faktiskt ett ganska sent tillskott i festkalendern som vi har fått från USA. Och vägen till Sverige den har, precis som en hel del andra företeelser under 1900-talet- gått via handeln som såg fina marknadsföringsmöjligheter i att ta in Alla hjärtans dag. Jag såg att på 50-talet annonserade NK om Alla hjärtans dag. Och det kan nog ha kanske varit en av de första gångerna man såg uttrycket- och som alla vet så handlar det idag om godis i hjärtform och det är inslaget i rött papper och man ska dela ut rosor och överhuvudtaget är det väldigt mycket poängtering på kärlek. Mm, och det är väldigt mycket i skolorna att om man, man har varit hemligt kär i någon i klassen så... Lämnar man över en blomma då, anonymt? Vilket måste vara väldigt hemskt för den som inte får någon blomma. Visst. Va? Det måste vara gräsligt. Ja. Jag hade säkert aldrig fått någon blomma. Det är jag rätt säker på faktiskt. Men, hur som helst. Du hade blivit dränkt i blommor, ja, Nu Christina. tar vi och fortsätter om detta istället. Och pratar om att det är många tidningar som har återgett en legend. Där man försöker förklara hur det kommer sig att just Valentindagen har blivit alla hjärtans dag. Och... Vi har en lyssnare som har hört av sig till oss och undrar om inte det är dags för lite folkloristisk källkritik när det gäller den här legenden, som i korta drag är så här. Eh, Valentin det var en präst som levde i Rom på 200-talet och han vigde unga förälskade par trots att kejsaren hade förbjudit det. Han menade nämligen att de unga männen blev bättre soldater om de inte hade hunnit bilda familj. Det här eh, ofoget håller jag på att säga att viga unga förälskade par det ledde till att Valentin dömdes till döden. Och under tiden som han satt i fängelse då lyckades han genom bön se till att fångvaktarens blinda dotter kunde se igen. Och det gjorde att både hon och hennes familj omvändes till kristendomen. Och dagen innan Valentin skulle halshuggas då skrev han lite avskedsbrev till sin unga veninna den här kvinnan då, som hade blivit seende igen. Och det här det skulle vara det första Valentinbrevet. Ja, Bengt. Ja, sanningen är ju tyvärr får jag säga den att man vet inte mer om den historiske Valentin än att han var en kristen präst som led Martyrdöden i Rom omkring 270. Och Möjligen är det så att det har funnits flera martyrer med namnet Valentin. Det talas om inte mindre än tre olika. Och den här prästen eh, i Rom, han är väl den då som man framförallt tror har fått det här, eh, kan man säga, namnet på dagen 14 februari. Men det är mycket möjligt att det flera martyrer som så att säga, samsas om det här datumet. Det kan vara värt att påminna om att våra nuvarande namnsdagar i Almanackan de går ju ytterst tillbaka på medeltidens helgonkalendarier Och eh, då var det ju så att så gott som alla årets dagar de var minnesdagar för helgon och martyrer men också för till exempel eh, det kunde vara Jungfru Maria. Hon hade inte mindre än sex olika dagar under medeltiden och även en bit in i protestantisk tid. Apostlarna som Petrus och Paulus, de kunde liksom också få egna dagar. Så att det var helt enkelt en minnesdag då man firade framförallt de olika martyrerna. Men då kan man ju undra det här med Valentin då. Varför har just han blivit alla de här älskande paren speciella helgon? Det hade väl lika gärna kunnat bli någon annan helgon? Ja, det kan man tycka. Men det fanns en tradition som var utbredd på medeltiden både i England och Frankrike. och Det var att fåglarna bildade par på Valentindagen den 14 februari. Vi får ju komma ihåg att eh, vädret var ju mildare längre ner i Europa. Så att våren var på antågande då. Eh, redan i februari och eh, ett belägg för det här det är alltså den engelska diktaren Chaucer han skrev en dikt då på 1300-talet som jag ska citera här på min bästa engelska For this was sent on Saint Valentine's Day when every fowl det vill säga fågel comes there to choose his mate då varje fågel kommer för att eh, välja eh, välja bilda par med en annan fågel. Och eh, i byarna då på den tiden så parades de ogifta ungdomarna ihop genom lottning för ett helt år och eh, pojken han kallades då för eh, om vi förflyttar oss till Frankrike så kallades han för Valentin och hon var hans Valentin och de skulle sitta tillsammans när ungdomarna träffades på gilden Och eh, från den, den här Medeltida eller senmedeltida sedan får man väl nästan lov att säga. Så blev det så småningom olika sedvänjor. Och det mest kända det var ju att man skulle skriva brev till varandra. Valentin Och det här det satte då så småningom igång legendbildningen av Valentin. Och den här romantiska berättelsen som, som du Kristina återgav- i referat, den verkar ju ha utvecklats ganska sent- alltså under de senaste århundradena. när jag skulle tippa att det mesta i den här seden det är från 1900-talet. Mm. Alltså man kan ju också fundera lite över- när vi annars har varit så duktiga på att ta över- traditioner från andra länder- varför tog vi inte också över namnet- och kallade det för Valentindagen? Varför döpte vi om det till alla hjärtans dag? Har du någon aning om det? Ja, det tycker jag är lite konstigt för att namnet Valentin har ju förekommit i Sverige. Det har inte varit vanligt, va? men eh, till exempel under 1800-talet så var det många män som hette Valentin. och Namnet Valentina har inte varit så väldigt Nej. vanligt, men det, det finns belagt. Eh, men eh, jag tror helt enkelt det är så att eh, Valentin... Eh, Kanske känns lite främmande och obekvämt. Och, och sen så just du var inne på det här att det var varit kommersiella krafter mm. bakom och då har det här med alla hjärtans dag det har känts på något sätt mycket mer romantiskt. Mm. Så, så att det är mm. säkert det som är förklaringen. Mm. Om man tänker efter så är ju Valentin inte det enda helgonet som kan tacka den kristna kalender för att hans eller hennes namn fortfarande är ihågkommet. Och man kan ju fundera ju över dem den medeltida bedissan Valburga eller Valpurgis. Om det inte hade stumpat sig så att hennes reliker skrinlades den 1 maj. Så att hennes namn hamnade i almanackan på den 1 maj. Först i helgongkalendariet och sen i almanackorna. Om inte vi hade fått Valborg som mm, namn. Va? Mm. Jag tror också att eh, hon hade varit totalt bortglömd om eh, hennes namnstad hade placerats kanske. En eller två dagar längre fram eller längre bak i de här helgonkalendarierna. Men eh, nu blev det 1 maj och det sammanhänger just med att eh, hennes reliker skrinlades den här dagen. För att det var ju ofta den dagen som användes. Det gällde till exempel mm. Sankt Erik också. Mm. Att när hans reliker skrinlades, då, då, det var den 18 maj och då blev det Eriksdagen. Vem var den här damen då? Ja, hon var en anglosaxisk förstedotter och hon, man vet inte exakt när hon föddes men troligtvis år 710 och sen levde hon till 779. Och hon var hela sitt vuxna liv då abedissa i ett kloster i Heidenheim i Sydtyskland. Och just det här att det var första maj, det var kan man säga det viktiga då för att hon skulle bli ett begrepp. För första maj det uppfattades på många håll i Europa som inledning på sommaren. Och det där ledde till att eh, vårseder som från början då inte hade någonting med helgonet att göra de knöts till Valborgsmässan. Och Valborgsmässan den började redan kvällen innan. Och det där tycker jag är väldigt intressant för att eh, vår nuvarande dygnsindelning det gör ju att det blir ett nytt dygn klockan tolv på natten. Men eh, både inom judendomen och den äldsta kristendomen så var eh, ett dygn, det började liksom med skymningen mm -hmm. kvällen innan. Och eh, sen så var, var det liksom hela helgdagen och den var slut liksom när det blev skymning igen. Mm. Så det, det var spännande. från afton ja. till afton ja. och det är därför som vi firar till exempel påskafton och julafton och så, eh, dagen innan den riktiga helgdagen. Mm. Och det, detsamma gäller då alltså första maj, alltså att och afton, det var ju då sista april och eh, en typisk vårsed eh, som vi har fått från Tyskland då var ju liksom att eh, man tände eldar och, och liksom var utomhus för att nu hade våren kommit, man kunde vara utomhus och, de här valborgsäldrarna, de fanns ju i äldsta tid, inte i hela Sverige, utan de fanns kring Stockholm. Mm. Och, det Och nu är det att... långt tillbaka i tiden, nu pratar vi ja, om man 14, är, 1500 -talet. Ja, då är det slutet på medeltiden. Mm. Och eh, man började alltså redan kvällen innan att fira första maj valborg. Och eh, det som då skedde när det sen blev första maj, det var ju att då gjorde, gjorde man en massa viktiga saker för hela året till exempel i städerna så valdes olika ämbetsmän för ett helt år och i byarna så hade man bystämma då första maj mm. Hörru, du ska väl inte ta ett tredje helgon och hålla ändå håller på mm. eh, till exempel Lucia, det är väl ett bra namn att prata lite om för just det här med Lucia-firandet är ju någonting som utledningar brukar häpna. Jag vill kommer ihåg alla sådana här foton man har sett på Nobelpristagarna när de ligger på Grand Hotel Och så blir de väckta av ett Lucia-tåg och blir helt förskräckta över detta. Lucia, hon blev ju martyr i Italien år 304. Och hon är ju faktiskt inte något av de mer kända helgonen. Och vad jag vet så är det väl inte det något annat av de katolska länderna. Längre ner i Europa som också är uppmärksammare Men i, de i det protestantiska Sverige har de blivit då julens mest älskade gestalt. Skulle man kunna säga en av. Vi kanske inte ska glömma tomten i sammanhanget. Nej. Men hur kommer det sig då, tror du? Ja, jag tror namnet har ju säkert haft betydelse här för att Lucia kommer ju ytterst av latinets lux som betyder ljus. Men det allra viktigaste det är ju faktiskt att 13 december, Lucia-dagen, det var dagen för vintersolståndet i den äldre julianska kalendern som gällde i Sverige fram till 1753. Då först fick vi det som brukar kallas för den gregorianska kalendern. Och den här kalenderreformen 1753, den berodde på att eh, det hade blivit en slags eftersläpning så att eh, det, det var alltså, för varje år så var det då några minuter som inte riktigt stämde och, och då blev det så att kalenderåret och naturåret de, de var inte riktigt i, i fas med varandra. Och det där rättade man alltså till så att eh, 1753 då hoppades, hoppade man över 11 dagar eh, som eh, plötsligt bara då Eh, inte fanns i kalendern Och eh, innan dess Så var det den 13 december Som var vintersolståndet Årets längsta natt Och det måste ju firas då eh, Natten var så lång Tyckte man så att eh, en enda frukost det räckte ju inte utan I Västsverige Där de här sederna började Där skulle man ha sju frukostar Och då gick man upp alltså mm. nästan eh, Någon gång efter midnatt och Sen gick man alltså både uh, unga män och uh, kvinnor från den ena bondgården till den andra och förplägades och det var ju då inte bara mat utan också starka drycker så att det kunde gå rätt så vilt till ibland. och Sen uh, så småningom så kom också uh, den här Eh, Lucian med ljus och där tror man ju att det har varit avbildningar av, eh, av helgonglorior som man försökte liksom eh, återskapa genom att göra en sån här ljuskrona med ljus som liksom bildar då en cirkel faktiskt, precis som, som en, en horisontell gloria som, som finns ovanför huvudet på helgon. Och hon blev en ljusspriderska och... Eh, Lucia som kommer med en krona på huvudet är känd i Sverige från 1700-talet. Och blev ju sen bland annat genom Arthur Razzelius som tog den här scenen till, till Skansen. Så, så blev hon känd i hela landet. Och det här blev ju också någon slags skönhetstävling. Alltså att den sötaste flickan hon skulle liksom bli utnämnd till Lucia. Och många tidningar hör på och, hade. och har väl fortfarande på sina håll sådana här att man kröner någon till Lucia. Men vi ska komma ihåg att det här började i de västsvenska landskapen, framförallt då Västergötland, Värmland. Mm. Nu ska vi till sist påminna om en efterlysning som vi gjorde för en tid sedan, när vi frågade efter öknamn på de som kommer sist upp ur sängen under dymmerveckan. Och vi har fått en e-post från Kira, tror jag man uttalar hennes förnamn, Kira Gylling som har hittat vår och vi blir så smickrade, hon skriver fantastisk podd, det blir vi jätteglada över att få läsa. Och hon är, är lite över 25 år gammal och hon växte upp i landsbygden utanför Katrineholm. Och hon kommer ihåg att hon hörde ordet dümmeloxe när hon var barn på, på det här ök, som ett sånt här öknamn. Och det vore ju spännande att höra om det är fler som har några såna här öknamn på den som kommer sist upp ur sängen under dummelveckan. Och hör av er i så fall till oss på vår adress. Lyssna. Och vår podd är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening.